Hetedik fejezet. Ketten az őserdőben. Igazi megpróbáltatásunk csak most kezdődött. Hetekig vándoroltunk az őserdő mocsaraiban, éhesen, leromgyolódva és halálosan fáradta. Szívemből meggyűröltem a magróvebozót, amely az ingoványban burjánzott és rohadt a tickaztó sütésben. A megsemmisülés és enyészet országában voltunk. Soha sem tudtuk, mikor ütt utolsó órák. Testen forró volt a láztól, és fájó lábam sokszor már alig vitt előre. Ilyenkor napokig hevertünk a bokrok mélyén, bogyókkal és gyökerekkel táplálkoztunk. Vándorlásunk néha már csak vánszorgás volt. Csak az a tudat tartotta bennünk a lelket, hogy bajtársainknak kell hírt vinnünk. Lassanként megismerkedtem az erdő fáival és bokraival. Vándorlásunk tizedik napján kókuszpálmát találtunk, és ezen a helyen két teljes napot töltöttünk. Forrás is volt a közelben, és a tiszta víz mennyei élvezetet jelentett a folyó iszapos vize után. A második este váratlanul erdei disznók jelentek meg a tisztáson. Az egyébként lomha állatokat megriaszthatta valami, mert tábortűzünk sem állíthatta meg rohanásukat. Szerencsére idejében felkapaszkodtunk az egyik fára. A feléngerelt állatok még a földből kiálló gyökereket is kiszaggatták. A csattogásától messze hangzott az erdő. Legalább fél óráig gubasztottunk a fán, amíg végre a félelmetes csapat elvonult. Csak akkor merészkedtünk le a széttaposott tüzünkhöz, amikor már az utolsó disznó is eltűnt a bozótban. Azt hittük, most már nyugodtan tölthetjük az éjszakát, de keservesen csalódtunk. Alig aludtunk el, már is pokoli ordítozásra ébredtünk. Indiánok ütöttek rajtunk. A védekezés lehetetlen volt, mindegyikünkre legalább húsz ellenfél jutott. Még arra sem volt időnk, hogy kirántsuk kardunkat. Hatalmas termetű társam ugyan kétszer is lerázta magáról támadóit, de végül is lenyomták a földre, és éppen úgy megkötözték, mint engem. A benszülöttek közeli falujukba cipeltek. A konyhó előtt lobogó tűznél jobban szemügyre vehettem támadóinkat. Visszataszító alakok voltak, belapított koponyájukkal és tetovált testükkel. Ruha alig volt rajtuk, de a fejükön tarkatóllak pompáztak. Esetlenül ugráltak a tűz körül, és nagyokat rikkantottak. Helyzetünk reménytelennek látszott. Két festett karóhoz kötöztek bennünket, és tehetetlenül kellett néznünk, hogy a vadak miként készülődnek a legyilkolásunkra. Egy öregember, ember, alig ha nem a törzs varázslója, a tűz mellett gugolt és egy levágott fejet szállított a forró kavicsban. A sás levelekkel födött kunyhó körül magas bambuszkarók álltak ki a földből, rajtuk ökölni összezsukorított fejek fityektek. A dzsungel mélyéből dob monoton hangja hallatszott. A nép gyülekezni kezdett egy otromba bálvány körül, amely rikító vörös és sárga színekkel volt bemázolva. A kezdetleges szobor körül félmeztelen asszonyok és lányok tolongtak. – Azt hiszem, eljutottunk az út végére, – mondta Sancho csüggettem. – Aj, társainkon nem segíthetünk, nekünk pedig nyomorultan kell elpusztulnunk. A varázsló egyszerre felegyenesedett. Kezében széles pengélyük és villant meg. A benszülöttek dünnyögőjének bekeztek. A varázsló kését villogtatva felénk indult, de még félúton sem volt, amikor lövés dörrend. Az egyik bozótból felszálló füst elárult az ott rejtőzködő muskétást. A varázsló megpördült tengelye körül, és élettelenül zuhant a földre. Boldogan és büszként láttam, amint spanyol testvéreim előrohannak a bokrok közül. A vándorlás őket is megviselte, ruhájuk czafatokban lógtak le testükről, és csak egyik másiknak volt még sisakja, de harcmodoruk és lendületük a régi volt. Magasra emelt karddal rohantak az ellenségre, az indiánok hanyat homlok menekültek. Tekintetem Gonzálót kereste. A benszülöttek újra bentek szét, mint a sas útjából a varjak. A tisztás néhány perc leforgása alatt üres volt. Gonzzaló hozzám lépett, kardjával szétvágta a húsomba mélyedő indákat. Hol van, Dorellána? kérdezte. Lehajtottam fejem. Ezt a mozdulatot félremagyarázta. Meghalt? Él? válaszoltam. Szeme haragosan villant. Megszöktetek tőle? Őszökött meg tőlünk, válaszolta helyettem Száncsó. A kapitány áruló, hajója valahol a nagy folyamon úszik kelet felé. Soha többé nem tér hozzátok vissza. Szívből sajnáltam bajtársaimat, amint ott álltak némán és riadtam. Minden reményük szerte fosztott abban a pillanatban, amikor megtudták Dorellána árulását. Egy fiatal szőke fiú hangosan felzokogott. Gonzalo barnított arca is halványabb lett egy árnyalattal, de bámulatosan uralkodott magán. Visszatérünk Peruba, mondta kis szünet után. Nincs más választásunk. Az emberek némán lehorgasztott fejjel fogadták vezérükbe jelentését. Eldorado legendája szétfosztott a semmibe, és újra előttük állt a küzdelmes út, amelynek veszélyeit már jól ismerték. Néhány napi pihenőt tartunk, mondta Gonzáló. Aztán indulunk vissza Peruba. Vissza Peruba, felelt a vízhang a kifürkészhetetlen titokzatos őserdőből. Nem akarom részletesen leírni utunkat a posványos lagúnákon, növények és liánok szövevényén keresztül. A ruháink lerothattak testünkről, és fegyvereinket minduntalan ellepte a rozsda. Ezúttal is láttunk a fákon gyűrűző óriás kígyókat, a napon sütkérező krokodilusokat, és ugyancsak meggyűlt a bajunk a falánk és vérszomjas halakkal, amelyek ellepték a folyó egyes szakaszait. Nyolc emberünk kígyómarás következtében halt meg, kettőt a tarantellapók csípett meg, a hőség következtében pedig heten pusztultak el. Az indiánok állandóan nyomunkban voltak, és sohasem tudhattuk, hogy melyik pillanatban törnek ránk. Ritka volt az olyan nap, amikor nem történt baj. Egyik bajtársunkat kihegyezett bambuszkarók nyársalták fel egy mély fenekén, amelynek sással födött teteje beszakadt a szerencsétlen ember súlya alatt. De a legnagyobb ellenségünk mégiscsak a hőség volt. A forró, párás levegő annyira kifárasztott bennünket, hogy sokszor már alig tudtunk tovább álszorogni. A folyóban nem mertünk fürödni, a forró pocsolyákban mostuk le fájó tagjainkat. A kókuszdió és ananász megmentett az éhenhalástól, de mégsem jelentett rendes táplálékot. Néha sikerült egy-egy nagyobb halat kifognunk, és két tízben elejtettünk erdei disznókat, de mindez édes kevés volt a kiéhezett embereknek. Nem tudom megmondani, mennyi ideig tartott vándorlásunk, de nekünk örökké valóságnak tűnt, amíg újra megpillantottuk a hegyeket. Az első napokban még a csupasz szikláknak is örültünk. De aztán voltak napok, amikor visszakívántuk az őserdő füllet levegőjét. Az emberek sokat szenvedtek a hidegtől. Egy szokatlanul dermesztő éjszakán négy emberünk fagyott meg. De a megfagyott sereg ment tovább az úton. Hósipkás csúcsok meredeztek fejünk fölött, és szürke kött kavargott lábunk alatt.